Unui tânăr epigramist, fără riscul autorului. De vârsta mea înaintată să nu te legi, te-aș sfătui, fiindcă vecinul tău de-aș fi, de multe ori te-aș face tată. Materialism dialectic și istoric Sfârșind cu era comunistă, n-avem decât o perspectivă, ce-mi pare foarte optimistă. Din nou comuna primitivă. Indulgență. Cel ce șaua bate, să priceapă calul, e luat drept frate, bun cu animalul. Unui bătrân ginecolog. Un ginecolog cu carte, azi lăsat de meserie, a spus că din el o parte a murit la datorie.